Нахуването на Русия в Украина подчертава колко неотложна е реформата на глобалната енергийна система и намаляването на енергийната зависимост на Европа от Русия. Същевременно с това, припомням, Русия продължи през почивните дни обстрела на енергийната инфраструктура в Украина, в това число и минирайки язовирна стена като директна заплаха за здравето на хората и околната среда. Помням и опасността от радиоактивна катастрофа заради заплахата на ядрената централа в Запорожие, дали това у нас в България е по-трудно да се говори за политики за климата, отколкото в Украина. С този а, парадоксален въпрос а, и може би предизвикателство към следващата ни събеседничка, казвам добър ден на Деница Петрова, която отдавна стана ръководител на отдела на Greenpeace за Централна и Източна Европа и отговаря за Украина. Здравейте! По-лесно ли е в Украина да се говори за климатични политики, независимо, че страната е а, в война, след като а, Русия нападна своята съседка, суверенна държава в Украина? Искреният, искреният отговор е не, не е по-лесно, но там, там направо се направят... Те ще бъдат принудени да направят една голяма краска напред. Дори да не говорят за климат, те ще трябва да построят отново своята инфраструктура. И това, което... А, се случва в момента, наистина, света се обръща към Украина. Утре започва една голяма конференция в Берлин за реконструкцията на Украина. И моите колеги от гражданските организации там са днес дават прес-конференция и те също настояват за друг тип развитие, за зелено развитие и цялата енергийна инфраструктура, която в момента е разрушена, няма място за, как да кажа, няма място за стара инфраструктура за, за изкопаеми горива в нова Украина, в Украина след войната. Това го казват гражданските, природозащитните организации. А имате ли представа как мисли украинското ръководство? Украинското ръководство в момента, как да кажа, създава един план за пресътворяване на държавата и в плана, за съжаление, там е над 900 проекта в момента и има една алюзия из българския план за възстановяване и развитие, защото плана е доста назадничев. Но, ако е, а, и Украина иска да стана част от Европа, както е дала заявка, и, и Европа иска да подкрепи Украина в нейното а, реконструиране, тогава Украина ще трябва наистина да влезе в тази рамка на климатични цели, на на друг тип енергия, енергетика, биоразнообразие, защита на природата. Европа иска до 2030 година да намали доста своите емисии и Украина трябва да влезе в тази рамка. Но много трудно става. В, в ситуация на война, приоритет е наистина оцеляването. Оцеляването на гражданите, в момента дори част от моите колеги, които са мъже, които не могат да отидат в Бърлин, не могат да Физически да пътуват. А, аз лично се опаснявам дали те ще имат електричество и, и съответно интернет, за да могат дори по видеовръзка да, да кажат своите послания. Те нямат а, осветление, нямат. А, те са в, в Киев и украинското правителство се съсредоточило върху оцеляването на, на страната. Но паралелно вървят всички тези а, разговори по какъв начин ще се възта... възстанови Украина. Дали ще тръгне назад или ще направи огромна скраска напред? Деница, дали сте правил сравнение между нашия национален план за възстановяване и устойчивост, който знаем колко дълго време не беше представен в окончателен вариант на Брюксел, сега чакаме първото финансиране по него с украинския план за възстановяване след, след война на практика. Там приличат ли си, различават ли се, кои са най-често срещаните думи, най-често срещаните да. Българския план, той имаше няколко варианта. Това беше един процес и с участието на нали, гражданската организация искаха той да стане един по-прогресивен план. Същия процес се случва в момента в а, Украина. В, например, в сектор мобилити, както транспорт, в момента плана за възстановяване, думата автомобил се използва 1000... 190 път 95 пъти, а думата устойчивост веднъж. И това е един анализ, който се прави от моите колеги там. Наистина е доста назадничаво е в момента това, това, което се представя, но ние сме там, за да говорим за това, кое може да се случва. За енергийни общности, за нова система енергийна, на която е изцяло възобновяваме източници. Моите колегите имат, украинците, те казват енергия на свободата. Защото енергията на свободата е възобновямата енергия. Тя е Слънцето, тя не спонсорира война. Защото това, което се случва от петрола, газ, всичко това всъщност увеличава и продължава да увеличава тази зависимост и води до войната, която, за съжаление, се си изсипва на главите им на украинците. И енергоисточниците се използват като оръжие. Като Виждаме това. Преди време разговарях в ефир с министра на околната среда на Украина, защото освен цивилното население, освен културно-исторически сгради, музеи, знаем, че даже при последните обстрели на над Киев имаше подобни засегнати а, части от инфраструктурата. Тоест, освен а, хора и културно наследство, и околната среда на практика се превръща в обект на руската агресия. Какво показва наблюдението над тези щети? Щети за въздуха, водата, тока, за тока е отчаиваща ситуацията. А, милиони хора са без ток в момента там. Така е. е има. Събираме списъци от престъпления срещу околната среда. Има над сто такива, които вече моите колеги са събрали, които не само за Парижа, не само големите инфраструктурни обекти, които при тяхното разрушаване възниква огромен риск за околната среда. Всякакви фабрики, които се разрушават. Всяка една война тя разрушава средата, разрушава, разрушава целият този живот. И. Освен хората, турмози и животните, и цялото биоразборация. Така е. Затова. И флората, и фауната на практика са засегнати. Опасността от ядра на катастрофа, как се оценява като организация от организации като Greenpeace? Това, което ние правим, много следим за за голямата ядра на централа там. Много, имаме хора, които всеки, всеки дневно следят ситуацията и отборяват. Всеки път, когато се увеличи тази опасност, ни казват и започваме да отборяваме. Всеки път, когато ядрената централа няма връзка към цялата система, за да може да поддържа охлаждането си, започваме да отброяваме 10 дни на дизелови генератори. А ако няма дизелови генератори, какво ще се случи? Тогава почваме да, да отброяваме 72 часа. Тоест ние следим какво се случва и не можем да гарантираме, че нищо няма да се случи. Дори в една я, на, на, на атомна централа в момента. Там продължава да, се, да, има, да има риск. Кое е по-вероятно да се използва ядрената централа като оръжие и да се предизвика ядрена катастрофа или Кремъл да използва тактическо ядрено оръжие? Имате ли ваш. А, Вижте, на... аз като е организация, която се бе, е основана като антиядрена, срещу mm -hmm. ядрените опити още преди, преди 50 години. За мен е а, безумно, че все още говорим за ядрени оръжия, за ядрени опити, за ядрени централи. След толкова години на, на, на заплаха на човечеството. Така че аз няма да. Каза, да не мога да преценя кое от тези неща би било по-възможно, защото за мен а, в момента а, моята работа е да да направим така, че украинското общество да поиска друг тип развитие, да поиска друг тип а, свобода, друг тип енергия, която ще му даде наистина свобода на, на живеене, свобода на, а, от други страни. Но дори... Не, тези енергийни общности, за която Саша Безоханова преди малко говори, това е, това е визията. Всяко едно домакинство, всяка една община, да си има енергийни да има общност, общност, която да захранва слънце, вятър, вода, в зависимост какво има самата там на място. Например, ние какво правим като Greenpeace? Ние в момента сме съсредоточили върху Буча, Киев ще възстановим там една обстрелена болница, ще сложим слънчеви панели на покрива, ще сложим термопомпи. В момента инженерите са на място, купаят и правят цялата система. И а, ще направим така, че сградата да бъде а, почти да е без емисии, да бъде независима като енергийна сграда. Това е една, общин, една обществена болница близо до Киев. И мислим, че показвайки пътя на, на такова развитие, това е нашата роля сега. Това е и за Украина, и за България. Четък една новина наскоро от Гърция. Този месец Гърция за един ден е успяла част от деня да бъде 100% на възобновяема енергия. 100%. И това не е, не, може би, на някой ще му малко, но за да се случи това, това са години на инвестиции, години на държавна политика, която благоприятства създаването на възобновяеми енергийни източници. Имаше една цяла страна, която за един ден изцяло на слънце, вятър, вода. Така че това е възможност, това е, показва прогресът, показва едно движение, където и Украина, и България. Ние трябва там да стигнем. Много благодаря Деница Петрова, която неодавна стана ръководител на отдела на Greenpeace за Централна и Източна Европа и отговаря за Украина. Друг тип енергия е възможна и това се осъзнава според Деница в Украина, страна, която е подложена на военните удари на Русия и която беше нападната от съседката си Русия, преосмислене на енергията, преосмислене на възможността, източниците на енергия да не бъдат форма на зависимост а да бъдат форма на свобода.